sasa sababu kubwa ni unajua kiongozi lazima wajibikie katika nafasi yako unawajibika kwa sababu mwenendo wa timu sio mzuri na viongozi mm. tuliyokuwa madarakani ndio tumefikisha hapo kwa hiyo ni bora mtu ukakaa pembeni alafu ujaribu kuwapisha watu wengine pengine wanaweza kaja na mawazo mapya lakini kiongozi umeonekana kwamba wewe una mchango mkubwa sana katika swala so zima la usajili labda hapa unapoiacha sifa huoni kwamba ndio inabomoka na kuishia kabisa Wako wengi ambao wamechangia michango mingi mingi mingi mikubwa kuliko taifa langu mimi na waliondoka na Simba imebaki na inaendelea. institution Simba unajua. sio sio kwamba mtu mmoja akitoka kuna msemo anasema msamba moja vunja shoko. Kwa hiyo sio mtu mmoja aweze kunja Simba tafu sana. Lakini nene ambacho unaweza kukisema kwa wanachama wenzako wasinde baada hapo nilipofikia kwa sababu sasa hivi Simba iko katika nafasi mbaya sana katika mashindano ya kimataifa lakini pia kitaifa yana zimepanda na endelea kwa kiongozi timu yao na e, itaendelea kufanya vizuri kama wataipatia supporti nzuri na mimi mwenyewe naendelea ku Simba kwa sababu nimejizuru uongozi so nimejizuru Simba niko friends za Simba na bado atendelea kupa misaada yote itakayohitajika lakini kuna taarifa kwamba umeambiwa kwamba ujizuru alimadi kwa muondoe rali kwa sababu rali ameonekana kwamba ananyanyia madarakani laba kuna kweli wote juu ya hilo hapana hakuna kweli wote kwa sababu haina mahusiano yote nani na kujisola kwangu na kuondoka kwa rage halina uhusiano kwa sababu ene kiongozi na maamuzi yake binafsi ni yani maamuzi yangu binafsi lakini huko juma yelele alishasema kwamba ataitisha mkutano mkuu ambapo e, watatoa maamuzi wanachama mimi kabla ya kufikia stage hiyo nimeamua nikae pembeni